Не графи і князі, а діти-робітників і селян, таких самих, які, за словами вусатого вождя, без шума і треска будували соціалізм. А насправді – каста, орден, щось недоступне і таємниче, ніби якась масонська ложа. Партійні вельможі, їхні діти, онуки, родичі охоче поступилися своїми місцями на фронтах сталінських, хрущовських і брежнівських п'ятирічок і не перевагу іншому способу будівництва осяйного майбутнього – з далекої Далечі, з-за лондонських туманів, з паризьких бульварів, з-за американських хмарочосів. Нові керівники, як годиться, поголосувавши про нагальну потребу розбудови незалежної української держави, теж, здається, вже стали примірятися, як би його стрибнути якомога далі від золотої і дорогої України, переймаючи від всіляко зневажуваних і затаврованих попередників, винайденим ними спосіб, сказати б, дистанційного будівництва щасливого майбуття. І перед цими людьми, вона повинна запобігати. Оксана спустилася вниз до входу. Чергував сьогодні старшина, таємно закоханий в неї. Таємно і безнадійно, але для жінки такі таємниці не існують. А пообіцяти маленьку надію без надії вона завжди може, коли захоче або ж матиме потребу. Міністерство закордонних справ охороняє ваша служба. Є таке діло. Браво блиснув добірними зубами старшина. Знайомства там у вас маються. І знайомства, і контакти. Потрібна невеличка інформація. Буздія. Райкінським словотвором відповів старшина. Оксана подала йому папірець із прізвищем екс-дипломата. Передавала так, щоб навмисне доторкнутися пальцями міцної старшинської долоні. Плата за послугу? Натяг? Обіцянка? Вважайте, що інформація вже ваша, радісно запевнив її старшина. За дві години у мене перезмінка, коли дозволите, можу доповісти. Буду вам безмірно вдячна, подарувала йому щиру усмішку Оксана справді щиру, але, здається, втомлену. Знеможеність у Оксани була така, що впасти б і не підводиться, аж поки не зникнуть у цьому світі всі злочини і не кінчиться наруга над людьми. Обіцянку свою старшина виконав, така собі дрібничка, а дала змогу дихнути повітрям, у якому жила обожнювана жінка. Промінчик світла У темному царстві. Старшина бадьору відкозиряв, По собі теж лишив бадьорість, Розлиту в повітрі, І клаптик паперу на столі, Перед Оксанинами очима. Корнютко Вадим Сергійович, 43 роки, З родини вчителів, Народився в Одесі, Член КПРС, Був до заборони партії, Освіта, Міжнародне відділення Київського держуніверситету Після університету працював помічником режисера, не за фахом, на київській студії науково-документальних фільмів Після одруження з донькою відповідального працівника ЦК партії Насенка прийнятий на роботу в Міністерстві закордонних справ Республіки Працював в українському представництві при ООН в Нью-Йорку, в міжнародних організаціях в Парижі, Женеві, Найробі, Кенія. 1990 року розлучився з дружиною, покинувши двоє дітей. Одружився з колишньою чемпіонкою Союзу сплавання відповідальною працівницею Республіканського спорткомітету Ангеліною Богарас. За розпорядженням Носенка Корнютко звільнена з роботи в системі Міністерства закордонних справ. Мотивація – моральний розклад, особиста поведінка, несумісна із званням радянського дипломата.